Ну і, звісно ж, справжніх верблюдів теж. Отже, а що ми повинні зробити? Точніше, ви повинні зробити. Завтра вранці, рівно о 3.04, ви обоє стартуєте на досконалості і дірябите космос у напрямку лебедя, візьмете курс на, кхм, на певну планету. Ну ж бо, ну ж бо. «Мабуть, я зможу вгадати яку, сер, зловісно промовив стилет, скригочучи зубами. «Це що? Заради жарту ви хочете відправити нас на планету Біру-2, яка вщент набита ларшами?» «Саме так», – кивнув полковник. «Ця планета Біру-2 – головна база ларшів». Секретне гральне гніздо і центр торгівлі наркотиками, де розвантажуються транспорти із рабами і друкуються фальшиві гроші. Це осередок перегонки Функса і лігво піратських орд. Якщо ви хочете бійки, схоже, ви її отримаєте, скривився Стелет. А ти, я бачу, слів на вітер не кидаєш погодився полковник. ех, ех е, хлопче, якби й мені скинути декілька десятків років та трохи менше протезів, я б хопився за таку можливість за першої ж нагоди». «Ви могли б стати головним інженером», – натякнув йому стелет. «Заткни пельку», – відрубав полковник. «Успіху вам, джентльмени. І нехай слава КК не залишить вас. А верблюдів теж брате? запитав стелет. Верблюдів якось іншим разом. Перед нами постала проблема е -м -м, притирання між курсантами і верблюдами. Поки ми сидимо тут з вами, ми втратили ще чотирьох випускників. Можливо, навіть доведеться змінити тварин. «Нехай це будуть з... собаки?» – запитав Джакс. «А можливо, свині. Або і сирени. Це вже моя турбота, а не ваша. Все, що від вас потрібно, хлопці, це дістатися до Біру-2 і розколоти цю планету як гнилий горіх. І я знаю і вірю, вам це до снаги. Якщо десантники-кадети і мали якісь сумніви, вони залишили їх при собі, тому що саме такий порядок було заведено у їх дивізії. Вони зробили усі необхідні приготування, і наступного ранку рівно о 3.04 могутня досконалість помчала у простір». Двигуни Макферсона надсадно ревіли, викидаючи у простір квінтильйони ергів енергії. Нарешті корабель опинився на безпечній відстані від гравітаційного поля матінки Землі. Джекс у полі чола працював біля двигунів, жбурляючи повні лопати радіоактивного матеріалу, узяючи пащу «Голодної топки» поки стелет нарешті не просигналізував йому із містка, що прийшов час повороту. І вони перемкнулися на прискорювач Келлі, справжній пожирач простору. Стелет натис на кнопку вімкнення прискорювача, і велетенський корабель рвонув до зірок зі швидкістю, яка у сім разів перевищувала світлову. Оскільки прискорювач був повністю автоматизованим, Джакс освіжився у душі, а одяг його був випраний у пральній машині. Потім Джакс вийшов на місток. «Ого!» – сказав стилет, і брови у нього полізли на лоба, коли він побачив товариша. «Я й не знав, що ти носиш білизну в горошок». Це єдиний предмет одягу, який залишився чистим і цілим. Весь інший одяг наша пралка чомусь розчинила. Ну, йдіть ко із ним, відгукнувся стелет. Не турбуйся про це. Тепер нехай турбуються ларші і збіру два. «Ми увійдемо в атмосферу рівно за сімнадцять хвилин. Я якраз обмірковував, як нам краще вчинити, коли це станеться». «Ну, зрозуміло. Комусь ж із нас потрібно місками ворушити». «Я навіть дух перевести не міг, не те, що подумати». «Нічого, старий, не турбуйся. Ми обидва повуха у цій справі. Як я це бачу». У нас є два варіанти вибору. Ми можемо увірватися, стріляючи з усіх гармат, а можемо підкрастися потайки. О, ти дійсно думав, із сарказмом промовив Джакс. Я пропущу повзвухати слова, тому що розумію, що ти стомився. Отож, наскільки б ми не були сильними, я припускаю, що наземні батареї ларшів іще сильніші. Тож пропоную прослизнути так, аби вони нас не помітили. А це не буде важко зробити, якщо врахувати, що ми летимо на кораблі масою у 30 мільйонів тонн. За звичайних умов, звісно. Однак ти бачиш цю кнопку із написом «Невидимість», га? Доки ти завантажував паливо, мені пояснили, у чому тут суть. Це новий винахід. Його іще ніколи не випробовували. Він забезпечить нам невидимість і недосяжність для будь-яких засобів виявлення. Ну, схоже на нормальний хід. Нам летіти ще п'ятнадцять хвилин. Ми вже доволі близько. Вмикаємо цей промінь невидимості. Не смій, вигукнув стилет. Зроблено. А у чому проблема? Уже ні в чому. Просто цей новий винахід експериментальний, і триваліть його дії всього тринадцять хвилин. Потім він перегорає. На жаль, так і сталося. За сто миль від безплідної та понівеченої кратерами поверхні Біру-2 добрий старий корабель-досконалість випірнув із небуття. У десятитисячну долю мілісекунди потужні космічні сценари і суперрадари зловісно схрестили свої промені на кораблі, а контрольні лампочки на пультах керувань уже блимали секретним кодом, очікуючи, коли надійде команда, яка дозволить ідентифікувати корабель. «Я пошлю їм сигнал, обдурю їх», – розсміявся стилет. Ці ларші тупі. Він натис великим пальцем кнопку мікрофону, перемкнувся на міжзоряну аварійну частоту і жалібно проскриготів. Агент Х9 в головній базі прийняв бій із патрулем. На жаль, згоріли усі кодові книги. Але я знищив їх. Хе-хе. Повертаюсь додому із вантажем. На борту вісімсот тон пекельної травички крмул. Реакція Ларшів була миттєвою. Розкриті жерла тисяч гігантських гарматних бластерів, вкопаних у землю, негайно виплюнули промені енергії, від яких затремтіла вся матерія простору. Ця блискуча лавина впала на неприступні, здавалось, захисні екрани старого доброго корабля «Досконалість», якому, на жаль, не судилося довге життя. За одну мить вона прошила весь захист і вдарила по внутрішніх приміщеннях корабля. Жодна матерія у цьому Всесвіті не могла б протистояти такому удару плазми. Та що там матерія? Ніяка плоть і кров не могли протистояти цій могутності. Але за ті декілька мікросекунд, доки енергія прогризала силові захисні поля, корпус, поки вона знищувала переборки, наша космічна двійка десантників пірнула стрімголову космічні броньовані скафандри і зробила це вчасно. Залишки того, що іще нещодавно було гордістю космічного флоту, увітнулись в атмосферу, загорілися і за декілька секунд грюкнулися на отруєний ґрунт-біру-2. Для стороннього спостерігача це могло виглядати як кінець. Колись величний король космічних трас більше ніколи не здійметься до зірок, тому що на дану мить він являв собою купу димлячого мотлоху вагою не більш як 200 фунтів. Ці жалюгідні уламки не подавали жодних ознак життя. Це підтвердили наземні гусенічні повзуни, які виповзли із розташованого неподалік потайного люка, замаскованого у скелі. Негайно доповідайте про результати обстеження передали по радіосигналу. «Жодних слідів життя, аж до 15-го знака після коми», заявив оператор повзунів, після чого віддав їм команду повертатися на базу. Металеві траки машин зловісно посунулися голою землею, і усе стихло. На поверхні біру-два залишилися тільки рештки досконалості, які зашипіли ніби відвічаю, коли на них пролилися сльози отруйного місцевого дощу. «А що ж наші друзі? Невже вони мертві? Я думав, ти про них ніколи не згадаєш». Непомітно для ларщів, всього лише за мілісекунду до того, як рештки корабля гримнулися на землю, потужні сталеві пружини виштовхнули дві фігури у броньованих скафандрах, закинувши їх далеко до горизонту, де вони приземлилися, біля замаскованого скелястого гребеня. Він дійсно був скелястим гребенем, але у ньому був влаштований потаємний люк, який приховував галерею, звідки й з'явилися наземні повзуни із їх детекторами. Ті самі, які нічого не виявили, і куди вони повернулися за командою оператора, який, одуївши від чергової порції пекельної травички крмул, так і не помітив, як сіпнулися стрілки індикаторів у ту мить, коли повзуни заїздили у тунель, несучи на зворотньому шляху вантаж, якого не було у момент виїзду. І ось величезний люк із тріском зачинився позаду повзунів, на яких верхи, немов на конях, їхали наші друзі. «Справу зроблено! Ми зламали їхню оборону!» – зраділо промовив стилет. «Хоча все могло б бути і краще!» якого мрдла ти натис на кнопку невидимості. «А звідки я міг знати?» – огризнувся Джакс. «Так чи інак, а корабля у нас вже немає. Зате ми маємо елемент несподіванки. Вони не знають, що ми тут, а ми знаємо, що вони тут. Тут як тут». «Хе! Добре сказано!» – сказав Стелет. «А тепер тихо. Пригнись. Ми кудись приїхали». Паузуни з брязкотом та гуркотом увірвалися до величезного приміщення, висіченого у скелі. Його заповнювали смертоносні військові машини усіх видів та розмірів. Єдиною живою істотою тут, якщо його, звісно, можна назвати людською істотою, був оператор Ларш. Щойно він помітив агресорів, як його брудні пальці із поламаними нігтями потяглися до пульта керування вогнем, та доля не дала йому жодного шансу. Промені двох бластерів схрестилися на ньому, і за мілісекунду у кріслі не залишилося нічого, окрім обвугленого кавалка плоті. Нарешті закон дивізії ККК наздогнав ларшів у їх власній барлозі. Так, це був їх закон. Неупереджений, необлаганний, об'єктивний і кривавий. Тому що у лігві ларшів не могло бути непричетних і невинуватих. Жедівна людь цивілізованої помсти нищила кожного, хто опинявся на шляху двох затятих друзів, які мчали коридорами на смертельному самохідному знарядді. «Дивись-но, ну, схоже, там якесь велика цабе». Вигукнув стилет, вказуючи рукою на гігантські окуті золотом двері, перед якими ціла команда смертників закінчила своє життя під їх безжальним вогнем. Позолочені двері спробували чинити опір, але друзі знищили їх. Останній бар'єр впав, і серед диму, гуркоту та іскор десантники тріумфально в'їхали на центральний пост, де буваніла всього одна постать, яка сиділа за головним пультом керування. Вони зрозуміли, що то особисто супер-ларш, таємний ватажок міжзоряної злочинної імперії. «Ну, сі смерть твоя прийшла!» – зловісно промовив стилет, спрямовуючи зброю на чорну постать у світлонепроникному космічному шоломі. «Зніми шолом, інакше помреш негайно!» У відповідь руки суперларша потягнулися до кнопок керування, завмерли над ними, а потім повільніше потяглися до застіпки на горлі, повернули її і повільно-повільно підняли шолом над головою. «Що? Присягаюся священним ім'ям пророка Мрдла!» В одній сон промовили обидва десантники напівголосами, оскільки горлянки їм перехопило. А потім і взагалі мову відібрало. «Так, тепер ви знаєте!» – зловісно проскриготів зубами Супер -ларш. але хе-хе-хе, можу закластися, ви про це навіть не здогадувалися!» «Це ви?» Видихнув стилет, порушуючи тишу. «Ви? Ви?» «Так, ми! Я! Полковник фон Грунт, командувач ККК! Ви ніколи не підозрювали мене, і хо -хо, хо хо я зміявся з вас увесь цей час!» «Але...» Джакс затнувся, а тоді таки запитав. «Але... чому? чому?» І відповідь очевидна будь-кому, окрім вас, свинячих міжзоряних демократів. Єдине, чого варто було боятися ларшам усієї галактики, це виникнення сили схожої на ККК, могутньої сили, непідкупної і непіддатної для проникнення зовні, сили, сповненої благородства в ім'я чесності та справедливості» ви могли заподіяти нам чимало неприємностей. І ось тому, тому ми самі створили «ККК», і впродовж дуже тривалого часу я був керівником обох організацій. Наші вербувальники залучали найкращі кадри, які тільки могли знайтися у цивілізованих планетах. Ну, а я дбав про те, аби більшість із них зникла, була покалічена, або черствіла, втратила будь-який моральний вигляд, аби і тіла, і душі у них були потрощені, щоб надалі вони більше ніколи не становили для нас небезпек. Звісно, деякі проходили незламними через увесь курс, яким би огидним я його не робив. У кожному, знаєте, поколінні є певна частка супермазохістів. Але я вчасно дбаю про те, аби до цих осіб якомога швидше застосовувалися дуже ефективні заходи. Заходи на кшталт відправлення їх із місією самогубства? запитав стилет сталевим голосом. А що? Це ж непоганий спосіб. Отже, нас відрядили на смерть, тільки це не спрацювало. «Молися, смердючий ларш, зараз ти зустрінешся зі своїм творцем!» «Хе-хе, творцем, молись! Ви що, подуріли кадети? Всі ларші, атеїсти, до кінця своїх!» І це дійсно був кінець. Ларш зник у блискучому стовпі пари, так і не договоривши своїх підлих слів. Втім, на краще він все одно не заслуговував Ну ось і все, а що ж тепер? – запитав Стелет А ось що! – промовив Джекс і паралізував його променем зі своєї зброї, яку все ще тримав у руці Ось що! Досить із мене других ролей! «Я по горло ситий моторним відсіком в той час, як ти стоїш на капітанському містку. Тепер моя партія. Відтепер і назавжди!» «Ти при своєму розумі. Ти збожеволів!» – промовляв Стелет, рухаючи паралізованими губами. «Так, я при своєму розумі. І вперше у житті. Суперларш помер!» Хай живе новий суперларш. Це все тепер моє. Галактика моя. Весь космос мій. А що буде зі мною? Запитав стилет. Ну, мені варто було б вбити тебе. Але це аж надто легкий шлях. Колись ти ділився зі мною плитками шоколаду. Тому тебе судитимуть. Судитимуть за все. «За втрату корабля, за цей погром, за вбивство полковника фон Грута і навіть за знищення головної бази ларщів!» «Всі злочини будуть на тобі! Ти станеш вигнанцем і, рятуючись втечею, досягнеш найвіддаленіших меж галактики і будеш жити у вічному страху!» «Ха! Ну як тобі?» «Згадай, друже!» Про плитки з шоколаду, якими я ділився Пам'ятаю Тільки ти завжди віддавав мені тільки протерміновані. А тепер Іде геть сперед моїх очей а Що ти кажеш, хлопче? Хочеш знати моє ім'я? Та ні, досить і старий сержант Що, розповідати далі? Ой, і так надто багато я наплескав для твоїх ніжних вух, малюча. Давай краще наповнимо склянки ще і виголосимо тост. Досить, досить. Цілком достатньо для бідного старого, як я ж надто багато бачив за своє довге життя. Тож, мій тост. Нехай нарешті справедливість відновиться. І нехай великий Крмдл навіки прокляне його ім'я. Ім'я людини, яку одні знають як джентльмен Джакс, а інші... А що? Заїсти? Ні, я не голодний. Кажу тобі, хлопче, я не голодний. Ні, ні, не треба. Ні, тільки не шоколад. Я ненавиджу шоколад.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 Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!